I sinus, duha. Evo dobar dan, evo dobro vrijeme, evo dobra prilika da upoznamo onu vrijednost našeg naroda pa i uopšte roda ljudskog da prepoznamo onu vrijednost koju nam vrijeme nudi a nije vrijeme da prepoznamo one beskrajne oblasti koje u prostoru možemo da otkrijemo a prevazilaze prostor da prepoznamo onoga koji se nama ljudima otkriva da je a nije čovjek i da prepoznamo Naše predke koji su njega prepoznali i koji su njega ispovijedili koji su svoje živote od njega na dar primili pa ih njemu na dar i prinijeli i postali sveti preci naši sveti oci naši sveti carevi sveti mučenici sveti ispovjednici, sveti oci i učitelji. Da prepoznamo, braćo i sestre, Boga u njima, da ga prepoznamo i ovdje među nama, i da mu se ili poklonimo, i tek onda postanemo djeca, otaca naših i sinovi oca Nebeskog, Ili da ga se odreknemo i sa njima ništa više zajedničko da nema. I zar se to ne dešava, primjećujete i sami da postoji neki problem u ostvarivanju komunikacije sa našim svetim precima od našega srpskoga roda i sa našim svetim precima hrišćanskog roda. Neđe nešto hvali. A ko hvali, braći i sestre, ako ne, Bog u Trojici proslavljen od njih, naših svetih predaka. Ko hvali, ako ne hvali, Duh Sveti kojih je sa Sinom povezao, a preko Sina i sa ocem Nebeskim. Silno ustremivši poglede njihovog uma, Silu njihove volje, Snagu njihovog srca ka nebeskom carstvu. I zato oni u crkvi prisutni, e, I danas prisutni, Ali da li prisutni braćo i sestre, I u našim srcima, Duhom svetim, to je sad veliko pitanje, ako duha svetog ne bude u nama, ako se u duhu ne budemo poklanjali sinu i otcu, mi onda i sa otcima našim nećemo moći da se sjedinimo. Oni neće biti naši oci, mi nećemo biti njihovi potomci. Mi ćemo ostati na onoj povrijeđenoj liniji, na onom otrovanom nivou gdje se ljudi rode mrtvi, gdje se ljudi rode bolesni, gdje se rode da bi u ad bili zaključani, bez obzira što smo tijelesno njihovi potomci. Ali ako se duhom ne preporodimo, kao što su se oni preporađali kroz čistu pravoslavnu vjeru, mi se odvojismo od njih, to jest oni se odvojiše od nas. Na istoj smo postelji bili, oni se uzniješe, a mi ostado smo za istim mlinom. Oni se uzeše, a mi ostado smo. Na istom prostoru živje smo, na istoj zemlji oni se uznesoše, a mi ostado smo. Kako i uči ona evanđelska priča, da će dvoje biti na postelji, jedno će se uzeti, drugo ostaviti. Tako i nama prijeti opasnost, velika opasnost našem narodu, da ako se Duhom Svetim ne sjedinimo sa Sinom i ocem s koga ishodi Duh Sveti i Duhom Svetim, ne sjedinimo sa onim našim predsima koji su Duhom Svetim bili osveštani, mi ostado smo, braćo i sestre, u tami, ostado smo u problemu, ostado smo u velikim mukama. Zato je divnovo preplitanje praznika Pedesetnice Silaska Duha Svetog na ljude, počešći od apostola, sa ovim našim praznikom našega roda, praznikom Vidovdanu. Gdje proslavljamo Svetoga cara Lazara i sve svete srpske mučenike i novomučenike. A ko su oni bili i zašto ih crkva ističe, ako ne ljudi koji su duha svetog, koji je sišao na svete apostole, a preko apostole i preko crkve pravoslavne, sjelezi na sve one koji hoće da ga prime i živi u njima i oni žive njime. Ko su oni bili, ako ne ljudi Boži i sinovi Otca Nebeskog? koji su postali sinovi onako kako je to jedino moguće, primivši vjerom u Sina Božijeg, Duha Svetog, te se usinoviše i novi ljudi postaduše. A obiljež je i jasan simptom da je Duh Sveti ušao u čovjeka i u ono vrijeme, a i u ovo današnje, mada danas, Takvih ljudi ima vrlo, vrlo malo. Uglavnom su glave zabijene u pijesak, uglavnom su glave zabijene u zemlju, uglavnom bagjerima krčimo put, uglavnom se interesujemo za podzemlje. Tamo tražimo žilu, tamo tražimo biser, tamo tražimo sunce i svjetlost, samo u zemlju. To je, braćo i sestre, opasno, jer po učenju naše svete crkve u središtu zemlje ima neko koje je nekad bio vrlo visoko, koje je zbačen i zaključan u središtu zemlje. Znamo da je u središtu zemlje visoka temperatura. Naši oci govore da u središtu zemlje živi satan u preispodnji da je tamo zaključan. I to i ta težnja da se kopa da se u zemlju ukopavamo je se vraćaju i sve se simptomatična. To znači da smo mi primili duh onoga koji dolje živi, koji je tamo zaključan, a putem kanala strasti ulazi u čoveka i vuče ga ka zemlji. Pogledajte kako živi današnji čovek. Liže zemlju. Hrani se zemljom. Bukvalno doći će do toga da ćemo je da i jest. Samo zemlja i ništa drugo. Malo ko uspjeva da odmakne od nje. Svi se vučemo po trbuhu Kao što se vuče prokleta zmijurina, satana, koji je sjevom Božijom svrgnut sa nebesa i osuđen i prokletstvom vezan da se vuče po zemlji. I on, kako naši sveti oci, od tog trenutka kad je povrijedio i naše pravce, odnosno pravce i pramajku Adama i Evu, Silnom desnicom gospodnjom vezanje za zemlju, prokvecvom Božim. A to znači da ne može više ništa duhovno da pomisli. Sveti oci, iskusni naši oci, govore da satana ne može ništa duhovno da pomisli. Da je tu potpuno nemoćan. Ne može ni jednu duhovno kvalitetnu misel da ima ni u vidu pomisli da tako kažem tu je potpuno nesposoban, nemoćan znači vuče se po zemlji i sve one u koje uđe kanalima strasti dejstvom obmane i silom laži jer tu je i tekako vješt da obmane čoveka da ga slaže da ga laži u povrijedi otruje dakle sve one u koje uđe kroz strasti onih spušta na svoj nivo na nivo zemlje i takvi ljudi se i prepoznaju upravo po tim težnjama po tome se vidi koji dug živi u njima Ako je duh satanski, onda zemlja i nema ništa dalje od toga. O duhovnom i ne pomišljaju i što više ulaze u zajednicu sa njim, sve im je dalje pomisao o Carstvu Nebeskom. Do potpunog gubljenja predstave o njemu. Vi danas imate najveći broj ljudi, braći i sestre, koji uopšte i ne razmišlja o onom carstvu o kome je car tog carstva Bog naš i duh tog carstva, duh sveti, neprestano govorio. Počevši da govori, on o carstvu napominje, pokajte se, prve su riječi, propovidi gospodnje, približilo se Carstvo nebesko. Car nebeski, duhom svetim, odmah o carstvu govori. Duha svetog, mi nazivamo carem nebeskim. Care nebeski. Carstva nebesko. Utješitelju duše istine. Dođi i useli se u nas. Dođi iz tvog carstva i useli ga u nas. I očistljenost od svake nečistote pomisli o zemaljskom carstvu, očistljenost od nečistote zemaljskih težnjih želja, očistljenost od skverni, to je želje da nam carstvo bude ovo ovdje što imamo. Jer to je nečistota, braćo i sve čovjek koji bi htio ovdje da se realizuje u ovom carstvu, on je nečist čovjek. On je nečistote Prepun I svi oni Bez izuzetka Koji ne misle o carstvu nebeskom Nego koji hoće ovdje da se realizuju Loši su I prepuni nečistote Oni možda spolje izgledaju uredno I jeste satanski naraštaj Ovaj naraštaj On izrazito Demonizovan Nikad, broću se sestre, naraštaj nije bio tako Okupiran, obsesivno sredstvima za održavanje čistote Što je više nečistote duhovne u duši jednog čoveka On sve više brine o spoljašnoj čistoti Sad su kupatila važnija od dnevne sobe Sad je važno da su kupatila dobra Da sa svih strana ide nešto samo da bude čisto. To je, braćovi sve, to je nenormalno. Nas da vide preci od prije 50 godina, nad, oni ne bi vjerovali, što je govorio otac Serafim Rouse. Da dođu ljudi od prije 60 godina, da vide šta mi danas radimo, oni bi mislili da slušaju neko ogudilo. Nad, zakrštavali bi sebe jer bi mislili da je, da je neka obmana. Da bi vidjeli kako ljudi danas, navodno, normalno žive. A što je uzok takom izopačenju, takvoj deformaciji? Duh, braćo i sestra, demonski, duh satanski. To stremljenje ka, ka zemlji, ka proti. Naravno, on se pobrine da to izgleda uredno, raskošno, komforno i poželjno. Ali зна да da je земlja da ide preisponja viddim u tome, što nema govora o царsску небесkom, што se не spominje ime цареvu. Nema ime na njegovok, неma oca njegovog, неma славve očeve, Nema духa царskog. to je знак, to je земlja то je преisподnja. A oni koji su primili duha svetova, koji je si na svete apostole i do dana današnje, jedva čeka da se useli u nekoga, ali ne nasil. silu. Demon na silu će da se useli, mada ne može, iako je sile dživskog nastrojenja, on može da u čovjek ako mu se vajne otvori. Zato i koristi i zato je tako i razradio tehniku obmane. Da se predstavi kao dobar, a da uđe i djeluje kao zal, da bude u jagnjećoj koži, a da ima vučije zube i narav i glad. A onaj u koga uđe duh sveti, komu se otvori kao slobodan, koga prizove, jer vidite, molitva duhu svetom, care nebeski. Utješitelj. Duše istine. Vedite kakav je to odnos. Moćna je to molitva nego nemamo mi kad jer moramo to brzo da iščitamo da bismo završavali druge važnije poslove. A samo to molitvom bi čovjek mogao da se bavi neprestano. Sveti Simeon ovi bogoslov. Jedan od ljudi u koje duh sveti je ušao poprilično duboko i u kome se, u duši se dan danas nalazi. Govorio je, crkva zapamtila, pa i nama prenjela da, kakon kaže, istinski poslušnik, čim izgovori tri sveto, čim prizove cara nebeskog, odma se uzdiže, odma ulazi u sazrcanje, odma se aktivira dejstvo duha svetov. Kaže, poslušan misli, smiren, dobro nastrojen, dobro orijentisan, ne treba mnogo da vergla da bi upalio, samo kaže, care nebeski, i on se pokreće. Ali vidite, čeka da ga prizovemo, pazite, duh sveti, to je carski duh, braći i sestre, to je duh Boži, to je sila jedna velika, to je Bog. A vidite, On nama dozvoljava, i ne samo što dozvoljava, nego je to uslov da uđe u nas. Gdje to ima? To niđe nema dok od Boga naše. Ulazi u čovjeka tek kad ga čovek pozove. Care nebeski utješitelju duše istine, koji si svuda i sve ispunjavaš. Pazite to, još jači kontrast. Dođi i u se u nas. Svuda i sve ispunjava, a da li će i nas ispuniti, to zavisi od nas. On hoće, a da li će ući, zavisi od nas. Ako budemo otvorili, ući će. I kad uđe, kao pozvan i poželjan, on ne čuti. On ne čeka da ga mi nadahnemo. Duh Sveti, braćo i sestri, nije Duh koji prima od nas. Duh Sveti je Duh koji daje. Duh Sveti je Duh koji djeluje. I On kad uđe u čovjeka, On djeluje. Da bi djelovao čovjek mora da se smiri. E sad, šta to znači smiri? Sad tu opet nastaje problem. Mi nemamo pojma šta je smirenje. A nemamo pojma jer... Malo govorimo o tome, malo je smireni, pa se o smirenju više i ne govori. A nedavno smo bili na Svetoj gori Atonskoj. I u razgovoru sa jednim uglednim svetogorcem, igumanom carske lavre Vatoped, imali smo veliki blagoslov da nas primi i u razgovoru sa njim, Želeći da nam objasni koliko je važno biti u tom duhovnom nastrojenju, on je znao na slovenskom da iskaže ono što je mislio. Znao je tu ključnu riječ, čovjek koji ne govori srpski, ali tu riječ koja je važna, ključna, temeljna, nju je znao. Danas, 99 i više posto srba... Ne zna tu riječ. Šta mi sve prevlačimo preko jezika? U kakve sve nečistote mi jezik utapamo i njime palacamo kao nekakve zmijurine? Ne znajući ključnu riječ, moćnu riječ. A svetogorac zna ključ. Naučili ga preci, pa on zna sigurno i na srpskom, slovenskom, da to su jezici koji duboko znaju da izraze suštinu. Za razliku od drugih jezika, na svakom se može slaviti, ali neki su provodljiviji. A naš slovenski, staroslovenski je moćan, reći se, jedan od najmoćnijih jezika da izrazi sjevu duha. A to je zmirenije, kako je on rekao. Smirenje. To je nastrojenje, braći i sestre, koje pogoduje duhu svetom. Smiren čovjek. Šta to znači? Ne da mi treba da ne sanemo sebe, da povrijedimo, da prezremo. Ne, ne smijemo mi to. Jer mi smo Bogom stvoreni. Samo da priznamo da nije svijet počeo od nas i da ne počiva na našim mislima. Nego na sili Božjoj. Samo to, ništa drugo gospod ne traži. Da to priznamo i to je smirenje. I takav čovjek postaje prijemčiv, postaje provodiv za duha svetu. I on kad uđe, djeluje nesmetano. Jer tamođe je gordost, tamođe je umišljenost, tu duh sveti neće da djeluje. A ne samo što neće da djeluje nego gadi se o takve atmosfere, jer gordost je velika nečistota, velika. Satana je, braće i sestre, duh, pun nečistote. On tjelesno ne može da griješi, iako ljude navodi na tjelesni grijeh, jer od smrada, od isparavanja, od tjelesnog grijeha on udiše, pa se sladi, jer je duh. Ali nečistota njegova je duhovna nečistota. To zlo koje nosi u sebi, a to je gordost. I tamo tamođe je gordost, tamo je duh njegov. Tamo duh sveti ne može da djeluje, neće da djeluje. Djelovat u čoveku koji se usprotivi i koji bude ratovao protiv duha gordosti, koji se bude smiravao kroz poslušnost crkvi i u takvom čovjeku duh sveti djeluje, energije duha svetog djeluje. Kako se projavlja to da jesu kako možemo da prepoznamo da li u nama djeluje duh sveti ili se to nama samo učinjava? Nama ili onima koji nas posmatraju? A mnogima se samo učinjava. Upravo po odnosu našem prema carstvu nebeskom. Ne može, broću i sestri Duh sveti da promaši znači, Ne može On ako djeluje On u carstvu nebeskom govori A pa znate i čovek Kad se zagleda u nešto Čovek koji je okupiran nečim. On neprestano o tome govori I mi znamo A, evo ga, on Sad će opet sa onom istom pričom Davi u pitanju neka Zanesenost naučnog istraživača Da u pitanju neko koje je zaljubljen, pa samo o jednom istom. Da je u pitanju neko koje je prelašten nekom ideom, pa samo o tome priča. Tek samo jedna ista tema. A i Duh Sveti, on kad uđe u čoveka, on se ne prilagođava vremenu. Pa u Kini priča o jednom, u Crnoj gori o drugom, u Americi o nečem trećem. ne. Duh sveti, gdje god da djeluje, bez obzira na vrijeme, prostor, naciju, jezik, sezonu, trendove političke, socijalne, ekonomske, on uvijek govori o carstvu očevom, ukazujući na onoga koji nam je otvorio vrata tog carstva i na onu koja ga je rodile. Na gospode Isusa Hrista, naravno, i na presvetu Bogorodicu. To je djelovanje duha svetova, uvijek, u svako vrijeme, pa i danas. Nažalost, primjećujemo, breću i sese, da mi uopšte jel i vrlo malo govorimo o carstvu nebeskom. Vrlo malo govorimo, vrlo malo razmišljamo o njemu, vrlo malo se trudimo da u njega uđemo, Evo, povedajte, pođite od sebe. Koliko se mi trudimo da uđemo u Carstvo nebesko? A koliko se uporno trudimo da se vezujemo za zemlju? I da probijemo, ne bi li pronašli one prostore podzemne, prostore preispodnje? To je, broći i sest, mnogo je to opasno. To je bolest, to mora da se prepozna i da se prihvati kao bolest da bismo dok ima vremena rizvali duha nebeskog cara nebeskog da dođe da se useli u nas i da nas očisti od svake nečistote i da kao Bog spase duše naše a što znači spasiti dušu znači sjediniti je sa ocem duša, što koja nije sjedinjena sa ocem nebeskim nije spasena braćo i sestre nije spasena i mi koliko razmišljamo o ocu koliko se sjećamo sina njegovog sramota je ali i istine da mi ne možemo ime bože da izgovaramo braćo i sestre fizički znate ovako neptcima usima ne možemo na usnama da ga imamo sa velikim naparom evo, probajte samo probajte u toku dana da izgovarate svađe ime ime od koga se naši sveti oci nisu odvajali davali su mu prednost u odnosu na disanje više da to ime izgovaraju nego što dišu potpuno se utapali u njega Od sladosti, naravno, duhom svetim. E takvi su bili naši sveti preci, takav je bio i sveti car Lazar, čovjek u kome je bila du sila duha svetog, koja ga je ustrmnjivala ka carstvu nebeskom. Ne samo njege, nego i mnoge druge mučenike i novomučenike od našeg roda. To je, braćo i se sve djelovanje duha svetog. Nije to neka nacionalna ideja u kojima se mi danas gušimo i sve više upadamo u prostor, mnogo opasan i sve više griješimo. To je djelovanje onog duha čije, čiji se praznuje mu u ove dane. To je dejstvo pedesetnice. To je njegov trag, to je njegovo dejstvo. To je posljedica djelovanja njegovih vječnih energija na naše svete pretke. Naravno, u jednom dobrom hierarhijskom poredku, gdje je knez na čelu jednog naroda pun duha svetog i onda on vuče za sobom, vuče na više. Zemalsko je zamalena carstvo, ko je to njega naučio da kaže? Duh sveti, a nebesko vječnu vječno carstvo. Njemu se treba prekloniti u vremenu da biti ime i duša primili vječnost. I evo pogledajte caro Lazara, danas u crkvi, kako moćno zvuči, kako mjesto ima. Bez obzira što se mi tu motamo i ne snalazimo baš najbolje. Ali on je u nebesima, pa mi kako... Budemo znali i htjeli Ali oni su u Carstu Nebeskom Zahvaljujući dobroj orijentaciji Koju im je dala Majka crkva Znate li vi Kakav je odnos imao Sv. Car Lazar Sv. Mučnici prema crkvi Nije to došlo Sa sastanaka Nije to došlo iz general Štaba vojske Nije to došlo iz ministarskih kabineta, iz carskih dvorova. Nisu oni to tamo otkrivi, nego je to njima majka crkva otkriva. To je njima majka crkva dala. To su im dali sveti učitelji, sveti predsve. To su oni od svetoga Save primili, a sveti Sava preko svete gore, od svetih otaca, sveti oči svetih apostola, a sveti apostoli od duha svetoga. A duh sveti je od oca, braća i sestre, nebeskove. I to je ta linija. I kakav su oni odnosi imali prema crkvi. Zato su izjedali za dužbini. Otuda i ravanice. Otuda i gračanice. Otuda sveti car Vazar da tako fino brine i o Tamo se zidao divnu pripratu. Pa je hilandarski hram jedan od najljepših na svetoj gori. Znate? Nije to bila neka zanesenost, nego praktično projavljena vjera i poštovanje Carstva Nebeskog već ovdje na zemlji kroz odnos prema crkvi pravoslavnoj i hramovima pravoslavnim i posebno svetomonaštvu. Sveti car Lazar je posebno poštovao monaštvo koje je čuvar tih ideja čuvar tog usmjerenja ka vječnom, ka nebeskom. I zato su monasi voljeli da budu blizu njega, jer im je davao mogućnost da dišu i tim disanjem da nadahnjuju i narod. I baš u vremenu Svetoga knjeza Lazara procvetalo je Svetogrosko-Sinaijsko monaštvo ovdje u našim krajevima i ostavilo izbrisiv trag. Trag koji, nažalost, mi ne pratimo, ali on time nije i ne može biti izbrisan, jer je duhom svetim ostavljen. Zato ako hoćemo, mi treba tim stopama i tim tragom da idemo, na, tragom naših svetih otaca, jer prateći njih, mi ćemo, braćo i sestre, doći do stopa gospodnih. Prateći svete oci, svetoga cara Lazara, svete mučenike, sve svete mučenike i novomučenike srpske i uopšte sve mučenike hrišćanske, sve svetitelje, sve ispovjednike, podvižnike, učitelje, arhijereje, danas hvalimo i dva velika srpska arhijereja, Spiridone i Jefremo, divne svete vladike srpske, podvižnike, mistike, Pustinjaki, koji su u to vrijeme bili uz cara Lazari, uz naš narod, držali tu tu vertikalu. Državi se rukama za sveta nebesa, a drugom rukom držali narod da ne odpadne od crkve, znajući da će ga ambisi bezdan pogutati, da će preispodnja odmah da zgrabi. I do dana današnjeg oni se mole za naš narod i čuvaju ga i održavaju da nije njih ko znađe bi mi je završili i bi smo bili danas ali nije sve do njih nego ima nešto što i sami treba da prinesemo da bi se komunikacija dobra, zdrava da je Bože vječna ostvarila a to je povratak vjeri povratak crkvi Povratak svetim tajnama, svetoj liturgiji, povratak duhu svetom. Da ga prepoznamo da je tu, da ga prizovemo da uđe u nas i da osjetimo da je ušao po djelovanju na naše misli, na naš um, na našu volju, na naše želje, na naše osjećanje. A on, kako reku smo, ako djeluje, Sve to ustremljuje Ka carstvu nebeskom Tamo je izlaz U duhu svetom je izlaz I svih situacija I svih zamršenih situacija I svih problema To je izlaz To je paskalni kanal Duh sveti Samo njime možemo da izađemo I nikako drugačije Ovo drugo Je samo vrćenje u krug i produbljivanje problema. To je bušenje zemlje i kretanje ka preispodnji i njenom centru kome se džavo nalazi zatvoren i za carstvo Nebesko, apsolutno nezainteresovan. I god vlada takva ravnodušnost i neinteresovanje Prema carstvu nebeskom Tu je on, braći i sestre Vi vidite ljude Koji su potpuno tupjeli Ne može ta priča nikako da prođe Da mu govoriš o carstvu nebeskom Mi se si pogudio E to je džavo Džavo živi u takvom čoveku U takvoj zajednici U takvom narodu Narod koji ne razmišlja o carstvu nebeskom Narod koji se ne trudi da uđe u njega, kako se u njega ulazi, kako se ulazilo, kako su i naši sveti predsvi ulazni, to je narod kome džavo vlada. Neka bi dao gospod da i naš narod bude oslobođen od tih okova demonskih silom onoga pred kime se sve sklanja. Od koga sve nečisto bježi, koji svaku dušu oslobađa i tako oslobođenu i slobodnu uvodi u carstvo Oca Nebeskog u kome, daj Bože i mi da se nađemo i tamo duhom svetim naučeni da slavimo i spasitelja našeg Asijena Očevog, Gospoda Isusa Hrista. Jednim ustima i jednim srcem sa našim svetim knezom Lazaram i svim svetim učenicima i novom učenicima srpskim i svim svetiteljima od apostola do ovog našeg vremena i sa onima koji će se tek posvećivati. Svi zajedno jednim ustima i jednim srcem da slavimo i pjevamo Svetoj Trojici u Carstvo Nebeskom. Amin, Bože, daj!